Гаррі знов виразно уявив собі величезну муху, що необачно сіла зверху на ще величезнішу ропуху. Учні заходили до класу тихенько. Ніхто ще не знав професорки Амбриджі і не міг передбачити, чи буде вона дуже сувора щодо дисципліни. Ну, добрий день!» – привіталася вона, коли нарешті всі порозсідалися. Дехто з учнів пробилькотів у відповідь «Добрий день». «Ова!» – сказала професорка Амбридж. «Цього мало. Ви повинні відповідати так. Добрий день, пані професорко Амбридж». «Попрошу ще раз. Добрий день, учні!» «Добрий день, пані професорко Амбридж», – пролунав незлагоджений хор. Отак от, от, солодко промовила професорка Амбридж. Було ж не дуже складно, правда? Прошу сховати чарівні палички і витягти пера. Багато учнів сумно перезирнулося. Ще ніколи після наказу сховати чарівні палички не бувало цікавих уроків. Гаррі Поклав свою паличку в портфель і витяг перо, чорнило і пергамент. Професорка Амбридж вийняла з сумочки власну чарівну паличку, незвично коротку, і різко вдарила нею по класній дошці. Там одразу з'явилися слова «Захист від темних мистецтв», «Повернення до основних принципів». «Досі ви цей предмет вивчали досить фрагментарно і безсистемно», заявила професорка Амбридж, повернувшись обличчям до класу і переплівши перед собою пальці. «Через постійну зміну вчителів, які, до речі, не завжди дотримувалися схваленої міністерством програми, ви, на жаль, далеко відстали від того рівня, якого маєте цього року досягти» для успішного отримання СОУ. Ну, можу вас, однак, утішити тим, що ми залагодимо всі ці проблеми. Цього року будемо дотримуватися ретельно структурованого і затвердженого Міністерством теоретичного курсу захисних чарів. Прошу записати наступне. Вона знову вдарила по дошці. Перший напис зник – а натомість з'явилися цілі курсу. Перше – розуміння принципів, що лежать в основі захисних чарів. Друге – розпізнавання ситуацій, у яких можна законно користуватися захисними чарами. Третє – співвідношення захисних чарів з контекстом практичних дій. Кілька хвилин у кімнаті було чути лише «Порипування пер» на пергаменті. Коли учні переписали три цілі курсу, професорка Амбридж запитала, «Чи всі мають теорію захисних чарів Вілберта Слинггарда?» Учні ствердно загули. «Мусимо, мабуть, зробити ще одну спробу», сказала професорка Амбридж. «Коли я вас про щось питаю», ви повинні відповідати «Так, пані професорко Амбридж», або «Ні, пані професорко Амбридж». «Отже, чи всі ви маєте теорію захисних чарів» Вілберта Слинггарда?» «Так, пані професорко Амбридж», – пролунало в класі. «Добре», – сказала професорка Амбридж. Прошу знайти там п'яту сторінку і прочитати перший розділ. Основи для початківців. Жодних зайвих розмов. Професорка Амбридж відійшла від дошки і усілася на стільці за вчительським столом, пильно стежачи за класом своїми мішкуватими ропушачими очима. Гаррі розгорнув теорію захисних чарів на п'ятій сторінці і почав читати. Розділ був безнадійно нудний у стилі лекцій професора Бінса. Гаррі відчував, що неспроможний зосередитися. Він перечитував один і той самий рядок з десяток разів, нічого не сприймаючи, окрім двох-трьох перших слів. Минуло кілька мовчазних хвилин. Рон поруч з ним неуважно крутив у пальцях перо, Втупившись в одну точку на пергаменті. Гаррі зиркнув праворуч і аж здригнувся від подиву, виходячи з трансу. Герміона навіть не розкрила своєї теорії захисних чарів. Вона не відводила очей від професорки Амбридж і дерла вгору руку. Гаррі не пригадував, щоб Герміона коли-небудь відмовлялася читати, коли їй було сказано це робити чи взагалі, щоб вона змогла утриматися від спокуси відкрити будь-яку книгу, що опинилася в неї перед носом. Він допитливо поглянув на неї, але вона тільки легенько похитала головою. Ніби давала знати, що не готова відповідати на запитання, а сама не відводила очей від професорки Амбридж, яка уперто дивилася в інший бік. Минуло кілька хвилин. І ось уже не один Гаррі стежив за Герміоною. Розділ, який вони мусили читати, був такий нуднющий, що дедалі більше учнів замість читати, спостерігали за німою Герміониною спробою перехопити погляд професорки Амбридж. Коли вже понад пів класу дивилося замість підручників на Герміону, професорка Амбридж, мабуть, вирішила, що далі це ігнорувати неможливо. «Хочете запитати щось про цей розділ, Люба?» – звернулася вона до Герміони, ніби щойно її помітивши. «Ні, це не пов'язано з розділом», – заперечили Герміона. «То читаймо далі», – вишкірили свої гостресенькі зуби професорка Амбридж. «Якщо вас цікавить інше питання, то поговоримо про це наприкінці уроку». «Я маю питання щодо цілий курсу», – не вгамовувалася Герміона. Професорка Амбридж здивовано підняла брови. «Ваше ім'я та прізвище?» «Герміона Грейнджер», – відповіла Герміона. «Міс Грейнджер, мені здається, що цілі курсу сформальовано дуже чітко, треба лише уважно їх прочитати». Солодко, але рішуче промовила професорка Амбридж. я не погоджуюсь», – невгавала Герміона, – «адже там нічого не написано про використання захисних заклять». Запала коротка мовчанка, під час якої багато хто з учнів знову придивився до трьох цілей курсу, що й далі залишалися на класній дошці. «Використання захисних заклять?» – усміхнулася професорка Амбридж. «Мені просто неможливо уявити в нашому класі ситуацію, що вимагала б від вас використання захисних заклять, міс Гренджер. На вас же ніхто не нападатиме під час уроків, правда?» «То ми не будемо використовувати чари?» – вигукнув Рон. «На моєму уроці учні піднімають руку, якщо бажають щось запитати містере. Візлі!» – підказав Рон, рвучко піднімаючи руку. Професорка Амбридж, широко всміхаючись, повернулася до нього спиною. Гаррі і Герміона теж миттю підняли руки. Мішкуваті очі професорки Амбридж Ненадовго затрималися на гарі, а тоді застигли на Герміоні. «Так, міс Гренджер, ви хочете запитати ще щось?» «Так», – відповіла Герміона. Основною метою захисту від темних мистецтв має, поза сумнівом, бути практичне застосування захисних заклять. «Може, ви фахівець з питань освіти і пройшли міністерську підготовку міс Грейнджер?» – поцікавилася своїм лицемірно солодким голосом професорка Амбридж. «Ні, але у такому разі, боюся, ви не маєте достатньої кваліфікації, щоб визначати основну мету будь-якого уроку». «Нашу... «Нову навчальну програму розробили набагато старші й мудріші за вас чаклуни. Ви будете вивчати захисні закляття безпечним, позбавленим зайвого ризику способом». «А яка з цього користь?» – утрутився раптом Гаррі. «Якщо хтось на нас нападе, то без зайвого ризику не руку». «Містере Поттере!» – нагадала професорка Амбридж. Гаррі рвучко підняв руку. І знову професорка Амбридж миттю відвернулась. Але тепер ще кілька учнів підняло руки. «Ваше прізвище?» – запитала в Діна професорка. «Дін Томас». «Слухаю, містере Томасе». «Та я просто погоджуюся з Гаррі», – сказав Дін. Якщо хтось на нас нападе, то без ризику не обійдеться. Я ще раз повторюю, роздратовано всміхнулася Дінові професорка Амбридж. Невже ви гадаєте, що на моїх уроках на вас хтось нападе? Ні, але професорка Амбридж не дала йому договорити. Я б не хотіла критикувати методику навчання в цій школі. Почала вона з непереконливим усміхом на устах. Але саме на цьому предметі вас залишали на призволяще з деякими безвідповідальними чаклумнами, дуже безвідповідальними. Вже не кажучи, вона коротко й огидно реготнула про страшенно небезпечних покручів. Якщо ви маєте на увазі професора Люпина, сердито вигукнув Дін, то він був найкращий з усіх учителя року містера Томасе. Як я вже казала, вас познайомили з надто складними, невідповідними для вашого віку і смертельно небезпечними закляттями. Шляхом залякування вам втовкмачили в голови, що на вас мало не щодня нападатимуть темні сили. «Неправда?» – обурилася Герміона. «Ми просто...» «Ви не підняли руки, міс Грейнджер!» Герміона підняла руку. Професорка Амбридж відвернулася. «Я бачу, мій попередник не тільки виконував перед вами заборонені закляття, він виконував їх на вас. «І виявилося, що він мені як...» – люто вигукнув Дін. «Майте на увазі, що ми багато чого встигли навчитися». «Ви не підняли руки, містер Томасе!» – цвірінькнула професорка Амбридж. «Так ось, на думку міністерства, теоретичних знань вам буде більш ніж достатньо» для складання іспитів, що врешті-решті залишається метою вашого перебування в школі. Ваше прізвище, додала вона, дивлячись на Парваті, що тягла руку. Парваті Патіл, а хіба для отримання сов із захисту від темних мистецтв не треба буде виконувати практичних завдань? Хіба нам не треба буде показувати, що ми справді вміємо користуватися проти закляттями. Якщо ви добре вивчите теорію, то легко виконаєте закляття під надійним контролем екзаменаторів, відмахнулася професорка. Без попередніх практичних вправ, недовірливо перепитала Парваті. — Ви хочете сказати, що вперше виконувати закляття нам доведеться прямо на іспитах? — Повторюю, якщо ви добре вивчите теорію. — А яка користь тієї теорії в реальному світі? — знову втрутився Гаррі, піднявши руку. Професорка Амбридж глянула на нього. — Це школа містере-поттере а не реальний світ», – лагідно проспівала вона. «То ми хіба не повинні готуватися до того, що нас там чекає?» «Вас там нічого не чекає, містере-поттере». «Он як?» – саркастично перепитав Гаррі. Цілісній день він ледве стримувався, а тепер остаточно втрачав самовладання. «Кому, як ви гадаєте, спаде на думку нападати на дітей, таких як ви?» запитала професорка Амбридж гідким медв'яним голосом. «Ха! Дайте ну подумати!» Гаррі удавано замислився. «А може лорду Волдеморту?» Ронові перехопило подих. Лаванда Браун тихо зойкнула. Невіл мало не упав зі стільця. Але професорка Амбридж навіть не зморгнула. Вона дивилася на Гаррі зі зловтішним виразом обличчя. «Знімаю десять очок з Гриффіндору, містере Поттере!» Учні сиділи мовчки нерухомо. Дивилися, хто на Амбридж, а хто на Гаррі. А тепер би я хотіла вам дещо уточнити. Професорка Амбридж підвелася і нахилилася до них, упершись у стіл короткими розкаряченими пальцями. Вам казали, що певний темний чаклун відродився з мертвих. «Він не був мертвий», – сердито заперечив Гаррі. «Але так він відродився!» «Містере Поттере, ваш гуртожиток і так уже втратив через вас десять очок. То не погіршуйте собі ситуацію», – протарабанила професорка Амбридж на одному подиху, не дивлячись на нього. «Як я вже сказала...» «Вас поінформували, нібито певний темний чаклун знову на свободі. Це брехня!» «Це не брехня!» – крикнув Гаррі. «Я його бачив! Я з ним бився!» «Вас покарано, містере Поттере!» – переможна виголосила професорка Амбридж. «Завтра ввечері, о п'ятій годині, в моєму кабінеті. Повторюю!» Це брехня. Міністерство магії гарантує, що вам не загрожує жоден темний чаклун. Якщо когось і далі це турбує, обов'язково підходьте до мене в будь-який позаурочний час. Якщо хтось буде вас залякувати побрехеньками про відродження темних чаклунів, повідомляйте мені, я вам допоможу. Я ваш товариш. А тепер попрошу читати далі. Сторінка п'ята. Основи для початківців. Професорка Амбридж знову сіла за свій стіл. А ось Гаррі навпаки звівся на ноги. Усі дивилися на нього. Шеймус був напівпереляканий, напівзахоплений. «Гаррі, не треба!» пошепки попередили його Герміона, тягнучи за рукав. Але Гаррі відсмикнув руку. «Отже, якщо вас послухати, то виявляється, що Седрик Дігорі пішов на той світ за власним бажанням?» запитав тремтячим голосом Гаррі. Усім у класі перехопило дух. Адже досі ніхто з них, окрім Рона Герміони, не чув гаріної розповіді про події тієї ночі, коли помер Седрик. Вони пожирали поглядами і Гаррі, і професорку Амбридж, що дивилися на нього без жодного сліду фальшивої посмішки на устах. «Смерть Седрика Дігорі — то трагічний випадок!» холодно відповіла вона. «Це було вбивство!» заперечив Гаррі. Він відчував, що весь тремтить. Він майже нікому про це не розповідав, а тут з нього не зводили поглядів усі тридцятеро його однокласників. Його вбив Волдеморт! І ви це знаєте! Обличчя професорки Амбридж нічого не виражало. Якусь мить Гаррі думав, що вона зараз на нього закричить, але вона сказала своїм найшовковішим, найсолодшим голосочком маленької дівчинки: підійдіть но сюди, любий містере Поттере. Він відштовхнув стільця, пройшов позона з Герміоною і наблизився до вчительського столу. Відчував, як усі в класі. Затамували подих Та був такий розлючений Що не думав про наслідки Професорка Витягла зі своєї сумочки Сувійчик рожевого пергаменту Розклала його на столі Вмочила перо каламар І почала щось писати Так низько схилившись Що Гаррі нічого не бачив Усі мовчали за якусь хвилину вона згорнула пергамент і вдарила по ньому чарівною паличкою. Він щільно запечатався, і Гаррі вже не міг би його відкрити. це професорці МакГонегел, мій любий!» – звеліла професорка Амбридж, передаючи йому записку. Гаррі мовчки її взяв. Повернувся і пішов з класу, з силою грюкнувши за собою дверима. Він мали не побіг коридором, стискаючи записку. Звернув за ріг і наштовхнувся на півза полтергейста, коротуна з широким ротом, що плив у повітрі на спині, жонглюючи чорнильницями. Ова! Це ж утіпуті потер крякнув Півз і впустив дві чорнильниці. Ті розбилися на друзки, заляпавши стіни чорнилом. Гаррі сердито відскочив. «Іди геть, Півзе!» «Ой-ой-ой! Наш психопаттер сердиться!» глузував Півз, переслідуючи Гаррі в повітрі. «І що цього разу, мій друже, путюнчику, Чуєш голоси?» «Бачиш видіння? Розмовляєш?» – Півз висолопив язика і голосно засичав. «Парселмовами?» «Я тобі сказав, іди геть!» – крикнув Гаррі, збігаючи сходами донизу. Але Півз з'їхав разом з ним по поручнях. «Хтось каже, що він гавкає, мов песик на корів». Сумний він, кажуть інші. Не треба лікарів. Та Півз чудово знає. Наш потерчик здурів. Замовкни! Ліворуч відчинилися двері, і зі свого кабінету вийшла похмура і чимось стурбована професорка Макгонеґел. Чого це ти тут розкричався, потере? Гримнула вона. А півз? Радісно захихотів і зник. «Чому ти не на уроках?» «Мене вислали до вас!» – незграбно відповів Гаррі. «Вислали? Як це вислали?» Він подав записку від професорки Амбридж. Професорка МакГонегел насупилася, взяла записку, розпечатала її ударом чарівної палички, розгорнула і почала читати. Очі її за квадратними окулярами ковзали туди-сюди і з кожним рядком звужувалися. «Зайди сюди, Поттере!» Гаррі пішов за нею в кабінет. Двері за його спиною автоматично зачинилися. «Но!» – арвучко обернулося до нього професорка Макгонегіл. «Це правда?» «Що правда?» перепитав Гаррі, дещо агресивніше, ніж хотів. «Що, пані професорко?» – додав він для ввічливості. «Правда, що ти підвищив голос на професорку Амбридж?» «Так». «І звинуватив її в брехні?» «Так». «Сказав, що той, кого не можна називати, повернувся?» «Так». Професорка МакГонегел сіла за стіл і пильно глянула на Гаррі. По хвилі сказала. «Візьми собі печиво, Поттере». «Взяти що?» Печива, нетерпляче повторила вона, показуючи на бляшанку, що стояла на стосі паперів. «І сідай». Одного разу вже було так, що професорка мак замість покарати, направила його до квідичної команди Гриффіндору. Він сів на стілець навпроти неї і пригостився імбирним тритоном, почуваючись не менш розгубленим і спантеличеним, ніж тоді. Професорка мак відклала записку професорки Амбридж і дуже серйозно подивилася на Гаррі. «Поттере, мусиш бути обережніший!» Гаррі проковтнув шматок імбирного тритона і глянув на неї. Вона говорила якимось незвичним голосом. Замість жвавого, рішучого і суворого, він був тихий, стурбований і значно людяніший, ніж завжди. Погана поведінка на уроках Долорес Амбридж може коштувати тобі значно дорожче за зняті очки і покарання. «Що ви маєте, потере, Будь розважливий!» урвала його професорка МакГонегіл, зненацька знову заговоривши у звичній манері. «Ти знаєш, звідки вона прибула, і повинен розуміти, перед ким вона звітує?» Пролунав дзвоник. Звідусіль загупали, мов слони, сотні учнів, що вибігали з класів. «Тут написано, що вона призначила тобі покарання на кожен вечір упродовж тижня, починаючи від завтра» повідомила професорка МакГоннегел, ще раз зиркнувши на записку Амбридж. «На кожен вечір? Упродовж тижня?» перелякано повторив Гаррі. «Пані професорку, але ж ви можете...» «Ні, не можу», – рішуче заперечила вона. «Але вона твоя вчителька і має повне право призначати тобі покарання. Завтра о п'ятій вечора... Підеш до неї в кабінет відбувати перше. І пам'ятай, з Долорес Амбридж треба пильнувати за кожним своїм словом. Але ж я сказав правду, обурився Гаррі. Волдеморт повернувся, ви це знаєте. І професор Дамблдор знає. Заради Бога, Поттере, Сердито поправила окуляри професорка МакГонегелл. Вона аж здригнулася, коли Гаррі назвав Волдемортове ім'я. Невже ти й досі думає, що йдеться про правду чи брехню? Йдеться про те, щоб робити свою справу, не втрачаючи самовладання. Вона встала, роздуваючи ніздрі і щільно стискаючи губи. І Гаррі Теж зірвався на ноги. Візьми ще печива. роздратовано буркнула Макгонеґел, підштовхуючи до нього бляшанку. Ні, дякую, холодно відмовився Гаррі. Ти не роби себе посміховисько, гримнула вона. А він узяв одне печиво. Дякую, проказав неохоче. Ти що поттере?» Не слухав її промови на бенкеті? Та слухав, буркнув Гаррі. Вона казала, що заборонить прогрес, або, ну, малося на увазі, що, що Міністерство магії втручатиметься у справи Гогвордсу. Професорка МакГонегил якусь мить уважно на нього дивилася, тоді моргнула носом, Обійшла довкола столу і відчинила двері. «Я рада, що ти хоч Герміону Грейнджер вислухав!» Сказала вона, випроваджуючи його з кабінету. Розділ тринадцятий Покарання в Долорес Того дня вечеря у великій залі не була для Гаррі приємною. Новина про його люту суперечку з Амбридж розлетілася з неймовірною навіть для Гогвордсу швидкістю. Коли він сів за стіл між Роном та Герміоною, звідусіль залунало шепотіння. Найкомедніше, що ніхто з шептунів не переймався, почує він їхні слова чи ні. Навпаки, всі, мов би, сподівалися, що він роздратується. Знову почне кричати, і тоді вони все почують, так би мовити, з перших уст. Він казав, що бачив, як убивали Седрика Дігорі. Вважає, що бився відомо ким. Ой, перестань! Кого він хоче надути? Я тебе прошу. Я тільки не розумію, процідив крізь зуби Гаррі, Відкладаючи ножа й виделку, не міг їх тримати рівно, бо тремтіли руки. Чому ж вони два місяці тому повірили Дамблдорові, коли він розповів їм, що сталося? Не думаю, Гаррі, що вони й тоді повірили, похмуро озвалася Герміона. Ой, краще нам піти звідси. Вона шпурнула ножа й виделку на стіл. Рон сумно глянув на недоїдений яблучний пиріг, але вчинив за їхнім прикладом. Усі в залі відверто на них витріщилися. «Ти думаєш, що вони не повірили й Дамблдорові?» – запитав Гаррів Герміони, коли вони дійшли до першого сходового майданчика. «Ти просто не уявляєш, як це все виглядало», – почала пояснювати Герміона ти вийшов на галявину, тримаючи на руках мертвого Седрика Дігорі. Ніхто з нас не бачив, що сталося в лабіринті. Мусили вірити Дамбулдорові на слово, що відомо, хто повернувся, убив Седрика і бився з тобою. Так воно й було, вигукнув Гаррі. Гаррі, я це знаю. Тож, чи не міг би ти Ну, «Якщо твоя ласка, не гаркати на мене», – втомлено проказала Герміона. Просто це все тоді ще не зафіксувалося в їхній свідомості. А потім вони роз'їхалися на літо по домівках, і там два місяці читали, що ти просто схибнувся, а в Дамблдора почався старечий маразм. Вони верталися порожнім коридором до Грифіндорської вежі, а по шибках періщив дощ. Гарі, здавалося, ніби його перший день у школі тривав мало не тиждень. Але перед сном на нього ще чекала купа домашніх завдань, а ще його почав мучити тупий, пульсуючий біль над правим оком. Завертаючи у коридор до гладкої пані, він поглянув крізь омити дощем вікно у суцільну темряву на дворі. У Гедридовій хатинці все ще не світилося. «Мімбулус, міблетонія!» – випередила запитання гладкої пані Герміона. Портрет відхилився, і всі троє пролізли в отвір, що був за ним. А вітальня була майже порожня, бо учні ще вечеряли. А з крісла зіскочив криволапик і подріботів їм назустріч, голосно-муркочучи. А коли Гаррі, Рон і Герміона вмостились у своїх улюблених кріслах біля каміна, кіт легенько стрибнув Герміоні на коліна і згорнувся пухнастим рудим клубочком. Гаррі спустошено і виснажено утупився у вогонь. «І як Дамблдор міг таке допустити?» Зненацька вигукнула Герміона, від чого Гаррі з роном аж підскочили. Криволапик ображено зістрибнув з її колін. Герміона так люто загупала руками по підлокітниках крісла, що аж повилазила зі щелин оббивка. Ну як він дозволив, щоб ця жахлива жінка нас навчала? І саме в рік наших сов. Та в нас нормальних викладачів захисту від темних мистецтв і не було ніколи, сказав їй Гаррі. Знаєш, як це важко? Гегрід же нам казав, що ніхто не хоче братися за цю роботу. Кажуть, що вона заклята. «Можливо, але навіщо брати вчительку, яка відмовляється навчати нас практичних чарів? Що собі думає Дамблдор?» «А ще вона хоче примусити учнів шпигувати для неї», сердито буркнув Рон. «Пам'ятаєте, як вона казала, щоб ми приходили і розповідали їй, якщо почуємо розмови?» «Про повернення відомо кого?» «Так це ж і дурневі ясно, що вона буде все про нас винюхувати. Інакше навіщо б Фадж її присилав?» – відрубала Герміона. «Ой, не починайте знову грестися», – утомлено сказав Гаррі, бо Рон уже розкрив рота для репліки. «Давайте краще здихаємося домашніх завдань». Вони пішли в куток по портфелі і знову посідали у крісла біля каміна. Звечері поверталися учні. Гаррі не дивився на отвір за портретом, але все одно відчував на собі десятки поглядів. «Почнемо зі Снейпа?» – спитав Рон, вмочаючи перо у каламар. «Властивості місячного каменя – та його застосування у виготовленні настоянок. бурмотів він, записуючи ці слова на пергаменті. Ось, він підкреслив заголовок, а тоді очікувально глянув на Герміону. То які ж ці властивості? І яке застосування місячного каменю? Проте Герміона його не слухала. Вона скоса позирала, а у найдальший кут кімнати, де Фред Джордж і Лі Джордан, сиділи серед грубки довірливих першокласників, які старанно щось жували з великого паперового пакета у Фредових руках. «Вибачайте, але вони зайшли дуже далеко», – розлючено зірвалася вона на ноги. Ходімо, мороне!» «Я...» «А що?» – явно почав тягти час Рон. «Та ні. Ну що ти, Герміоно? Не будемо ж ми їх сварити за пригощання цукерками?» «Ти чудово знаєш, що це якісь пампушечки з носаюшечки, або батончики-блювончики, або...», батончики, або...» «Завиванці-зомліванці», – тихенько підказав їй Гаррі. Один за одним першокласники не притомляли. Немов би їх хтось ударяв невидимим молотком. Де хто на підлогу, а де хто зависав з підлокітників крісел, висолопивши язика. Інші учні, побачивши це все, зареготали. Але Герміона розправила плечі і рішуче покаркувала до Фреда з Джорджем, які, тримаючи в руках записники, уважно спостерігали за непритомними першокласниками. Рон почав було підводитись, а тоді завагався і буркнув Гаррі. Вона сама упорається і втиснувся в крісло всім своїм довготелесим тілом. «Досить!» – наказали Герміона Фредові і Джорджеві. І ті здивовано на неї глянули. «Твоя правда», – погодився Джордж. Цієї дози цілком досить Я ж вам зранку казала Що ви не маєте права Випробовувати цю гедоту На учнях Ми їм заплатили Обурився Фред Ну то що? Це небезпечно Дурниці Відрізав Фред Перестань, Герміона Нічого з ними не сталося Заспокоїв її Лі переходячи від першокласника до першокласника і запихаючи в їхні роззявлені роти фіолетові цукерки. "Ну подивись, вони вже очунюють», – додав Джордж. Дехто з першокласників і справді заворушився. Вони були такі ошелешені тим, що опинилися на підлозі або звисали з крісел, що Гаррі не сумнівався. Фред і Джордж, продію цукерок, їх не попередили. Усе гаразд? лагідно спитав Джордж у чорнявої дівчинки, що лежала в нього під ногами. Зда... Здається, так, невпевнено відповіла та. Чудово! зрадів Фред. Але наступної миті Герміона вихопила в нього з рук записник та паперовий пакет з завиванцями-зомліванцями. «Немає тут нічого чудового!» «Ще як є! Вони ж усі живі!» – розсердився Фред. «Не можна такого робити! А якщо хтось із них через вас серйозно захворіє?» «Та ніхто через нас не захворіє, бо ми все випробували на собі, а зараз просто перевіряємо, чи всі реагують однаково». «Якщо ви не перестанете...» Я буду змушена призначити нам покарання, вишкірився Фред, ніби кажучи їй, а ну, спробуй. Примусиш <призначити> нас переписувати тексти, глузливо додав Джордж.